Сказала твердо Шевкова. «А гвалтів мені тут не робіть! Ганко!» – звернулася відтак до наймички, «Приклич сюди Дмитра, але борзо!» Ганна побігла стрілою на двір, хоч Андрій, почувши ті слова, не мав охоти ні кричати, ні сили брати Олюньку. За малу хвильку з'явився Дмитро. «Мене вуянка кликала. Зачекай тут трішечки, бо від нас Єнджей хоче Олюньку забрати, а виконеме дома». Дмитро подивився згірно на Андрія і глянув на свої кулаки. Андрій знав його силу, та знав і те, що в Шевка були ще два наймити, отже вирішив відійти із тим, з чим прийшов. Не прощаючись навіть, хотів уже вийти, та на порозі зустрів Шевка. Андрія аж за спиною заморозило. «Ось попався, добре ще коли Шевко не скаже вибити, бо він це вміє».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 то не зламає прав гостинності, якщо лише гість буде вести себе чемно і не дасть причини, щоб його треба було вибити. Андрій постановив бути чемним, аж солодким, якби перед ним стояла Ганна. «Та я, пані Якуб'є, прийшов щодо Олюньки», – сказав Андрій покірним голосом. «Воно все так зле зробилося». «І я кажу, що зле», – промовив Шавко, сідаючи на лаві. «Та й може бути ще гірше».